să fii cu voi hai hai ca Simon și Luca așa din noi să sunteți bi bi di prin din albă, zi di. hai hai <truz> M-au fugărit lupii. Hai, rogul deschide deschidem mai de rog-te, Mai mă draguna. Maicuță-mă, deschide-mi. și vai de mine, o oh. maicii. În oh. cămașă, fără căciulă și cu un singur cal. Intră, mamă, intră. intră. Să-mi frânde, să-mi frânde, o să Uh, haita de lupi. Ne-a ajuns din urmă la grota ursului. Păi, Știi care? Nu da. pe după palținul acela, cât de acolo. Oh, da. uh, și când am văzut, când am văzut că nu i scăpare că, că se află șapte lupi și o lupoaică, m-am dus de cu joc. Și l-am omorit pe pinteroc, grabnic pe subulte, îmbumbându-l pe spinare. Aja. Și fiarele s-au repezit la el. Și știam că așa să fie. Dar în loc să-l spun și el, l-au cu jocul, tăvălindu-l prin zăpadă. Le-am azvolit și căciula ca să câștigi timp. Aja. În schimb. Ce ai făcut? În schimb. Am pierdut-o penală.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 Graza, în grasa, și durere în coastă Și la cea oh, oh, oh, oh. Păi da, cu cămașa descheiată oh. la gât Cu capul gol, în germ De la grota ursului până a este de da, lungă Dacă cineva are să-ți scape viața Aceea ar să fiu eu și oh. numai eu Stai, stai cu alea, oh. Stai, uite, uite și o pernă oh. O pernă de puf la căpătâi Așa, îngăduiem să te descalzi mai întâi Mărit, te crai Eu, <sus> eu crai da, și încămărit, cum? Da, că... da, da, maică, da Cres, spune că am să ajung vreodată craie? Ne-i greșit, ne greșit. <cum -o> și mi se vor împlini toate visele. Bineînțeles, da, -te -te -te mai dacă mă ascult da. să te învelesc. Uite, soarbe, da. soarbe de aici din fiertura asta fermecată. Da. Așa, stai stai să-ți potrivesc perna. Da. Să-ți povestesc-o. Da. Știi, mai din totdeauna am avut presimțirea că, că voi ajunge. mai maicuță. oh ce oh, bine. M-a cuprins așa o căldură blândă. Și totuși, totuși mi vine să plâng. De ce? De ce? De mila nalbei și ar care a rămas singur. Te rog, te rog, maicuță, uite, fă bine, maicuță, mă trăgună. Da. du în grajd. Da. Adapăr. Da. dă o mână de fân. Da. Și spune că am zis eu că un crai ca mine și un cal năzdrăvan ca el... N-au voie să piară înainte de a-și fi ajuns în plinirea sorții. Așa, așa, numai decât, oh, mai decât. Ce bine, cu uite, mă simt din nou copil. A, dormit. Oh, și cât este de frumos. Pai să tot aibă duzeci de ani cu părul inelat... Cu buzele ca fraga, cu obrajii ca iasomia, cu mustăcioara ca aurul. Să te văd, mătrăguna, ce poți, că delveile vei lecui, laudă -ție, Iar delvei pierde, te poți strânge de gât ca pițigoiul. Cu înțelepciunea ta cu tot, alalt de tine, că ai ajuns la suta de ani degeaba.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 la o parte la ei, n-au zis. Păi a venit Maria Sacra ai iucreșurilor. Ia, ia la o parte, mă fac un fot. Să fac fiți sănătoși, oameni buni. Dar de ce vă adunați? Oh, pe cum nu știi? Păi din cânușari. Aha, da. Aha. Da, da, cauzând. Pe mine? Nebune seamă. Stiin gându-se din viață, Craiu cel bătrân rămâne să ne păstorești Maria ta tân locului. Dacă după tată ești crișan și din vița lui Mureșin, însuși. Nu-i va trebui să-i spui Mutului cuvintele de taină pe care să le rostească în fața celui prea înalt când va ajunge. în Îi suliți după I-au pus și călușul în gură! Așa încât nu-i va mai putea de noi vreunui muritor nici o iotă din tale. Și cine face pe mutul? Unul de zice bădita nicoară. Da, da. Bădita nicoară? dați vă la o parte! dați vă la o parte! Bădita nicoară! Bădita nicoară! De ce? De ce? De ce să mori pentru noi, ticăloșii, când ai fost mai bun decât toți? Și care întristare, fără liman, te împinge la moarte? Tu nu-mi răspunzi. Nu mai poți să-mi răspunzi decât cu privirile înlăcrimate. școate ți călușul din gură! Este putință! Capă și de acum! Dar cine v-a învățat să pierdeți un suflet ca voi să vă fie bine? Păi așa-i călușul din gură, vă spun! C am să vă afurisesc ca pe vifere! Am să ridic împotriva voastră Fulgere și si trăsnete Ia ascultă Crai pe care te-am ales tot noi La urma urmei De ce? să ne tulburdați Așa e Din milă Bine, bine, am să plec Am să plec Plopii să vă slujească și cârtisele să vă încroape! M-au alungat. Ha. Am vrut să învăț iubirea și mila. Şi... Hei, dar tu cine ești? Cine ești? Agvilon! Agvilon? Agvilon, dar ce e asta? Eu sunt stăpânul vânturilor din soarele soare sare și soare-noptat, care locuiesc într-o peșteră. Milă! Milă ai zis! Da, milă, milă! Milă în țara nevălinilor și în țara lupilor! Hei, hei, dar nu uita că după tată, eu mă trag din gentiana, fica unui crai ce scoboară din Mureș, viteazul și bunul. Așa, o în schimb, după mama te tragi din cădina orba și din capcaul ticălosul. Cădina orba și capcaul? Hei, hei, dar ce tot vorbești? vorbești? Eu cum stau petrecu lucrurile. Intră-i, intră ca Capcaun Tu la mine în cap de iarnă În ce pricin te duc? Mai am detrăit Până n-a sfințit Cum, cum, vine asta Un om putred de bogat ca tine? Da-mi oși Și nici nu mai sunt bogat Am pierdut tot Tot? Tot, până și sufletul Totuși, fă-mă să înțeleg Ce-ai pățit? Ei bine, am jucat zarul cu vameșul de suflete. Si, si, si. Și a câștigat el. dacă că de vameșul de suflete. Mi-a rămas o singură scăpare. Ha? Care? Dacă, dacă m-ar iubi cineva cu adevărat, aș redobândi totul. Ai, ai, ai, ai, ai. O fată, să zicem, moș.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 Am fost rău, rău și lacom. Bogățiile câștigate hoțești au însemnat pentru mine singura bucurie. Dar până aici mi-a mers, până aici. Halal de tine, căpcăut, mm. totuși ce-ar fi să te sfătuiești cu măicuța mătrăgună? Clonț Vinețiu, bă, tu te-ar norocul, aici erai. Da, măicuța mătrăgună, stăpâna otrăvurilor și aleacurilor. Dar ar putea mm. să ai dreptate, Clonț Vinețiu. Eu ce zic? Haide-m, haide-m la mai cuța treguna. Haide, -mi. hai să mergem. A ești tu, fată frumoasă? Hai, mai cuța ma treguna. Te a, nu, nu te teme, nu te teme. tu ntoarbă Venisem cu ai s-au ajut la ulciorul cu apă de la izvor. A, și zici că nu mă vezi? Nu. Dar te aud. A, printre lacrimi ochii să au culoarea azurului. Părul de urmă păiile lui. Dar tu...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 Bun, ai spus? Da. Ha, hai, hai să fugim în lume. La capătul codrului nașteată un cal în Vei fi cea mai fericită mireasă și cea mai bogată. Tu nu știi, am recâștigat tot.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 Iar ai venit! aia, asta e treaba mea să-ți urb acum ce vrei? Criș, criș, criș! Vezi că eu o pe soarea miază. Voi lipsi de acasă trei zile și trei nopți. Ai prilejul să-ți măsorbite și ia! Spune-mi, spune-mi! În, în pundul peștii mele se află un balaur, cap al răutăților. Am o pică pe el amară. Se ține mai deștept decât mine, auzi? Se mai deștept cât mine, să știi că mi-au spus harpile. Și el spui? mai deștept ca mine, nimeni nu l-a putut să pune până la tine. Bine, dar eu, eu am să le răpun. Ah, dacă ne-ai fi cumva și tu un lăudăros ca ceea de care am văzut o supă la viața mea. Ha, ha, da, pe unde? ce, ascultă, îți doresc izbânde! flere, mai Să mă bați, să știi că peste un mormant de țești desfârmate îți va că ți căpăria. Ce spui, ce spui mie, ori ție? Și e scârpitură. Ca îndături. Ba nu. Ba da. Călopule. <hia> Paticălopul ești tu și ne-ai spravit. Da, ne-ai spravit așa. Ai ucis, capul meu despicat de trup va mai trăi până la a sfințit după legea jerpilor, credeai, credeai cumva că ai să găsești adevărul, ucicându-i pe cei vii, smintitule, adevărul.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 Dar să vezi până unde le duce mintea. Hai, hai să ne pitim după copacul acela bătrân, În a căruia își au să Să ascultăm ce bărăcim scrie. Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai, hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! că Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! la! Hai! Hai! lau, Hai! L-am îndrășbit cu afilon, ha, <laughs> iar acesta l-a mințit pe Criș, ha, ha, ha, ha, ha. Crișul, a i rămână oastele pește. Ah, Criș, așa că are o stea cu noroc. Știu, știu, știu, numai cine ține de proastă. Cume, cum, cum, l-am învins pe balauri, vorba aceea mai mult cu mintea decât cu puterea. <laughs> are o stea cu noroc. Are o stea cu noroc, Criș, are o stea cu noroc. <laughs> Maicuță, mă tragura. Aici sunt, aici, de veche la căpătâiul tău. Maicuță, mă drăgură, spune-mi cum se face. Cum se face că eu, eu am o stea cu rog. Păi ai, și nici nu-i greu de înțeles. Datorită iubirii, mai tine nu știai. Povestește-mi, povestește-mi, rog Pai, Păi, tot satul?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 Nu numai ce auzirea cu toții plin de groază, bătâi în ușa peșterii. Cine să fie? Cine, Cine să fie? Vai, Vaino! Ne-au tibuit ascunzătoarea! O să ne treacă prin sulici și sabii. Apropiați Aprofiați Pregătiți securile, ciomegile! Fiii! Să-i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 Plec mai departe. Îl <gâng> Că nu mai poți să <gâng> Cum să nu-l iau? Trece-l în brațele mele. Să-i țin loc de mamă. Cine-l ia, ia-l pe mine! Vino pe mine! Cine-l ia pe mine! Cine-l ia pe mine! Cine-l Noroc, pe care eu nu l-am avut. Hai, creziște-te, flăcă umară. Ah. A venit primăvara, ah, Mă scut. o șerci. Bunicut. Ce mult am dormit da. <laughs> Și ce ne răzdrovănii au trecut privite mm, Ori poate Învisați oh, Așa Așa ah, Deschide ușa o, te e, deschide. Se aud puraile. Da. Miroase avugul da. A iarmă Aflor, salată, salată, salată, ghostyusi. Am pat-a am pat am vrut să te ia de Da, dar povestindu-ți eu te toate ca să dorm A tras cu și dumneavoastră ei Și s-a lăsat pe tânja Am aflat de la vânt și de la pământ ca ierna la dumneata da. mea da. da. Aici, aici, da. aici, aici. L-am să mă duim A zăcut toată iarna <laughs> <laughs> Ortații <laughs> mei Bunii mei Prieteni <laughs> Bine ați venit <laughs> Să, <ne> vrei, <laughs> să, <ne> vrei, <laughs> să Și spuneți Vreți voi Să vă fiu crai <laughs> Vreți Să ne trăiesc Măria ta Auzi Aud, Maicuța! Vor! Da, da. Maicuța! Unde-i pinte Calul meu, un astravan! Uite! Se așteaptă! scormonind pământul cu copitele, de parcă ar fi mâncat ja. Bine! Bine! Fie! Fie! Prime! Să vă fiu cai, dar să le înțelegem! Fata mea va fi îndurată! Măreția mea va fi iertarea, Tăria mea, vraja cuvântului, semnul izbânzii mele, aripile brațelor deschise, în cu iubire și pace, către toată suflarea! Trecut pe vremea când prundișul frișurilor abia începuse să se macine sub apele în scomate, de sus, când mureșul și Oltul se jucau de avăț ascunsele printre nesteceni și viorele de codru, când tisia își respira pletele pe lună printre sălcii și se împodobea cu sclipitoare odoare de râu când mă